55-ci məzmur Musiqi rəhbəri üçün Davudun simli alətlərin müşahiyyəti ilə oxunan maskili Ey Allah, duamı dinlə, Yalvarışımdan gizlənmə, Yaxşı qulaq mənə, Bir cavab söylə, Düşüncələrim məni narahat edir, Çaşbaş qalmışam, Düşmənin səsindən, zalimların zülmündən narahatam. Məni onların şər işləri sarsıdır, Onlar qəzəblə mənə qəst qərəz qurur. Köksümdəki ürəyim sancır, Düşdüyüm dəhşət ölümdən bitərdir. Mənə qorxu və titrətmə gəlib, Canımı vic-vicə bürüyib, Dedim, Kəş göyərçin kimi qanadlarım oluydu, Uçub rahatlıq tapıdım. Doğrudan da uzaqlara qaçardım, Çöllərdə məskən salardım, Bu sərt yerlərdən, qasırqalardan daldalanmaq üçün Tez bir yerə çıxıb gedeydim. Ey xudavənd, bu şəhəri altüst elə, Oradakıların dillərinə ayrılıq sal, Orda zorakılıq, Dava gördüm Bunlar gecə-gündüz divarlarının üstündə dolanır Pislik və şər şəhərin içindədir Aralarında qırğım var Meydanlarından hədə qorxu və fırıldaq çıxır Əgər məni düşmən təhqir eləsəydi, dözərdim Yağı qarşımda qürrələnsəydi, gizlənərdim Amma bunu sən elədin, ey rəfiqim Ey yoldaşım Ürək həmdəmim, səndən şirin-şirin söhbət iləyərdik, Allah evinə birgə gedərdik. Qoy düşmənlərə qəfil ölüm gəlsin, onlar diri-diri ölülər diyarına düşsün, çünki şər onların evində və qəlbindədir. Mənsə Allahı səsləyərəm, Rəb məni xilas edər, səhər, gün orta, axşam nalə çəkirəm. Ah, zər edirəm. O səsimi eşidir. Çoxları əleyhimə çıxır, amma o canımı döyüşdən qoruyur. Əzəldən bəri taxtında oturan Allah məni eşidib onları zəlil edəcək. Çünki onlar əsla dəyişməz. Allahdan qorxmurlar. Yoldaşım dostuna əl qaldırır. Dostluq əhdini pozur. Onun dili kərə yağından da yağlıdır. Qəlbində isə çəkişmələr yaşayır. Sözləri zeytin yağından yumşaqdır, Amma sirilmiş qılınçlardır. Sən qayğı yükünü rəbbə ver, Qoy sənə dayaq olsun. O heç vaxt salihə sarsıntı verməz. Ey Allah, qanlı, heyləgər adamları qəbrə indirəcəksən, Onların ömrü yarıya çatmayacaq, amma mən yalnız sənə güvənirəm.